Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. Вже він вогонь розпалив, подоїв своїх славних овечок. Всіх за чергою і кожній тоді підпустив сосунятко. Швидко і справами цими упорився, потім і знову двох споміж нас ухопив і собі спорядив з них сніданок. Далі поснідавши, вигнав з печери свою вінотару, легко відсунувши камінь важкий від дверей і на місце знову поставив немов, сагайдак ковпачком покривав він. З гуком і свистом кіклоп погнав свою жирну отару в гори, а я у печері, лишившись, почав міркувати, якби помститись, якщо Подасть мені ласку Афіна, серцю моєму така найкращою видалась рада. Біля кошари лежала кіклопова палиця довга, стовбур сирої маслини. Зрубав її він, щоб ходити з нею, як висхне вона, виглядала ж та палиця, наче щогла на двадцятивеслім просторім судні чорнобоким. Що вантажі торговельні крізь далич морську перевозять. Так виглядала завдовжки й завгрубшки ота деревина. Кия із сажень завдовж од тоді відрував я, і товаришам передав обстругати його, наказавши. Гарно, вони обтисали оцупок, а я, загостривши, дрюк той у полум'ї вістрям, тримав, щоб вогнем засмалити. Потім старанно його заховав я під гноєм, якого дуже багато було понакидано скрізь по печері. Товаришам після того звелів жеребки я тягнути, хто з них відважиться разом зі мною кілок, той піднявши в око встромити кіклопу, як в сон він солодкий порине. Випали тим чотирьом жеребки, кого й сам би хотів я вибрати в поміч, а я уже п'ятий виходив між ними. Ввечері він надійшов і отару пригнав пишнорунну. Зразу ж отару ситу загнав у широку печеру, сповна усю не лишив на подвір'ї широким нікого, перечуваючи щось. Чи Бог його так напоумив? Потім камінь підняв величезний, і вхід завалив ним. Сидячи, він подоїв і кіз, і овець мекотливих. Всіх за чергою, і кожній тоді підпустив сосунятко. Швидко упорався з цими, він справами. Потім і знову двох споміж нас ухопив – і собі спорядив з них вечерю. Тут підійшов до кіклопа, я близько й звернувся до нього з темно-червоним вином, дерев'яний підносячи дзбанок. Випий, кіклопи, вина, наївшися м'ясо людського. Сам тоді знатимеш, що петво в кораблі хоронилось нашому. Двіс тобі цю я пожертву, щоб зглянувся на мене і вирядив швидше додому, а ти все нещадно лютуєш. Хто ж тепер не людесь хоче до тебе сюди завітати з інших людей, коли непоправді ти з нами повівся? Так говорив я. Узяв він і випив і страшно вподобав те він солодке питво і ще зажадав його вдруге Тайно, ну, будь ласка і ще та своє мені тут же імення зразу назви щоб міг і тебе я гостинцем потішити бо і кіклопом їх ниви родючі вино в гронах розкішних дають що примножує Зевс їм дощами це не зрівнянне вино це нектар це амбросія справжня